Danie świętych ewangelia po Marku i Jovanu. Slavate, Gospodin, slavate. ono i ża się Jezus u sobotą kroz i uczniicy jego počeše praviti put trgajući klasnije, a farisejem ugovorako, pogledaj šta čine u subotu što nije dozvoljeno, a on im reče, niste li nikad čitali šta učini David kad bi u nevolji i ogladne oni, oni što bijaku s njim, kako uđe u dom Božije za vrijeme 1. Prvo sveštenika i pojede hljebove, predloženja koje niko nije smijel jesti, osim sveštenika, i dade, im, dade ih onima što bijako s I govoraše im, subota postade čovjeka radi, a ne čovjek subote radi, zato je sin čovječi gospodar i od subote. I uđe opet u sinagogu i onde biješe čovjek koji imaše suku ruku i motraku na njega, neće li ga u subotu isceliti da ga okrive. I reče čovjeku sa sukom rukom, stani na sredinu i reče njima, valja u subotu dobročiniti ili zločiniti dušu spasti ili pogubiti a oni ćute tako i pogledaš i u njih sa gnevom žaleti žaleti što su im srca okamenjena i reče čovjeko pruži ruku svoju i pruži je i postade mu ruka zdrava kao i druga reče gospod svojim učenicima Ovo vam zapovjedam, da ljubite jed i druge. Ako vas mrzi svijet, znajte da je mene omrzno pre vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio, a kako niste od svijeta, nego vas ja izabrah od svijeta, zato vas mrzi svijet. Opominjite se riječi koju vam reko, Nije sluga već i od gospodara svojega, ako mene goniše i vaš će goniti, ako moju riječ održaše i vašu će održati, ali sve će vam ovo činiti zbog imena mojega, Jedne ne poznaju onoga koji me posla, da nisam došao i govorio im, ne bi grijeha imali, a sad izgovora nemaju za svoj grijeh, koji mrzi mene i oca mojega mrzi, da ne tvorih među njima djela koja niko drugi nije tvorio, ne bi grijeha imali, a sada su i vidjeli i omrznuli mene i oca mojega. Ali da se ispuni riječ napisana u zakonu njihovu, Omrznuše me ni zašto. A kada dođe utješitelj, koga ću ja poslati od oca duh istine, koji od oca ishodi, on će svjedočiti za mene. A i vi ćete svjedočiti, Jeste ste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao, da se ne sablaznite, izgoniće vas iz sinagoga ali dolazi čas kada će svaki kova su ubije misliti da Bogu bogoslužbu prinosi Vladaju, braći i sestre, surovi zakon. U onom svijetu od koga je Gospod došao da nas spase, da nas od njega udvoji. Zakon ovoga svijeta je zakon gordost. A gordost je, braće i sestre, osjećanje, tačnije strast, koja je pogubna za svakog čovjeka. Čovjek ne može da živi u gordosti. Čovjek može sebe njome da ubije. I zaista fenomen samoubistva. I sve veću potrebu za samoubistvom savremenog čovjeka mi možemo naći samo u toj strasti. Jer gord čovjek ne može da podnese život, on traži izlaz u smrti. Jer strast gordosti je protivna ljudskoj prirodi frontalno. Gord čovjek najveći je protivnik samom sebi. Ili, kako kažu sveti oci, gord čovjek je demon samom sebi. I od tog strašnog, neprirodnog kritička nogi danas traže izvoz u samo ubistv svet blukavstvom njegovog neza satane navroči čovjeka na tona krv ubjeđujući ga u njegovu veličinu pumpajući njegov Um u mišljenošću i postepeno ga uvodeći u prostor gordosti, gdje nema kiseonika, gdje nema vazduha, gdje nema blagodati, jer gord čovjek ne može da primi blagodat. Gordost je, braćo i sestre, neprobojni zid koji odvaja čovjeka od Boga njegova pluća od nasušno potrebnog blagodatnog vazduha. I zato svi gordeljivci postepeno kroz čitavu skalu strasti i grehova polako doleze do samoubistva, do očajanja, tuge očajanja, i onda neminovno do samoubistva. Savremeni čovjek je čovjek koji sebe ubija. Nisu samoubice samo oni koji skaču sa solitera ili skaču pod automobile i vozov. Savremeni čovjek je takvog samoubilačkog i nastrojenja i raspoloženja. A takav je, jer je gord. Savremeni čovjek je izuzetno gord. Nikad ljudi nisu bili tako gordi kao što su danas. Svijet je, braćo i sestre, protiv čovjeka. Sve u svijetu je zapravo protiv čovjeka. Sav ovaj savremeni, bovesni humanizam i sve ove konstrukcije koje su navodno postavljene radi čovjeka, one su protiv čovjeka i to suštinski protiv čovjeka, protiv njegove prirode protiv njegovog obraza koji nosimo po obrazu Božje. Sve izvan crkve što se nudi, a prostor izvan crkve, se odgovorimo o sveštenom, blagodatnom, svjetlosnom prostoru crkve, nazivamo svijetom, svijetom koji leži u grijehu, u tam koji se valja u grijehu, u smrti. Sve izvan crkve je protivno čovjeku. Zato je nama koji dolazimo istok svijeta Teško, braćo i sestre, da se uključimo u život Svete crkve Hristove. A teško zbog toga što je za razliku od svijeta koji je apsolutno protiv čovjeka u svim njegovim projavama, od onih slatkih do slanih, toplih i hladnih, zimskih i ljetnjih ponuda, dakle, sve je protiv čovjeka, samo kao da je za čovjeka i radi čovjeka. Za razliku od tog i takvog svijeta, u Svetoj Crkvi Hristovoj sve je radi čovjek. Sve radi nas, ljudi, i radi našeg spasenja. Aposlov Pavle zapovjeda Timoteju da čuva predanja i da uči druge i da ih predaje onima koji će biti kadri, sposobni i druge naučiti. Jedan dogmat našeg predanja koji nalazimo i ispovjedamo u simbogu vjere i koji ispovjedamo prije nego što ćemo primiti sveto to krštenje, jeste i taj da je Gospod osnovao crkvu radi nas ljudi i radi našeg spasenja. U temelju naše crkve, braći i sestre, jeste Boži blagoslov svakom čovjeku ljudskoj prirodi uopšte dakle blagoslovi svakom od nas. Vi se sjećate, evo i u ovoj svetoj liturgiji ponovit ćemo to naše saborno ispovjedanje u sveštenom simvolu vjere gdje kažemo da vjerujemo da se Gospod naš Ova protio od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek da je sišao sa nebesa i ova protio se i postao čovjek koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao sa nebesa i ova protio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i posto čovjek. U temelju naše crkve, braće i sestre, imamo dogmat o vaploćenju gospodinu. O tom čudesnom trenutku gdje se vječni Bog, vječni i bespočetni, a samim tim i bezgrešni i besmrtni, ovapotio i postao jedan od nas. I na temelju te tajne, počiva naša sveta pravoslavna crkva. I mi treba da znamo, a to ne znamo, nažalost, mnogi, a to je tako jasno izrečeno, zaista kogod ima oči da vidi, vidjeće, kogod ima uši da čuje, mora čuti, da je crkva, braćo i sestre, radi nas da i u crkvi sve radi čovjeka i radi našega spasenja. Čuli smo fariseje bogesne, kako idu za gospodom kao bogesni špijuni, pa gledaju kako korača, koliko korača, šta on radi, šta jede, šta pije, šta rade njegovi učenici, je li petak, je li subota, iscijeljuje u subotu ili ne iscijeljuje. Sveto to, braću i sestre, bolesno. On fino kaže bolesnicima, nije čovjek radi subota, nego subota radi čovjeka. Nije, braćo i sestre, ni posta, Nije čovjek radi posta, nego post radi čovjeka. Sva pravila u našoj crkvi, vi vidite koji ste ozbiljnije zainteresovani, da u crkvi postoje pravila ponašanja. Postoji pravilo vjera, pravilo posta, pravilo molitve. Postoje kanoni, postoji pored, ustrojstvo. Jerarhija, postoji struktura, sve je to, braćo i sestre, radi nas, ljudi i radi našeg spasenja. Gospod Isus Hristos nije postao čovjek ni zbog čeg drugog, nego radi nas. Ako je on glava crkve, onda je sva crkva, braćo i sestre, radi nasi. Radi mene, radi tebe, radi svakog čovjeka. I sva je, i sestre, satkan od te blagodatne usmjerenosti, od tog blagodatnog čovjeko ljublja. Crkva sva svim svojim blagodatnim silama ljubi čovjeka. Sva je radi njega. I zato je... Nama koji dolazimo iz svijeta koji je, kako rekao smo sav protiv čovjeka i to vrlo surovo, vrlo lukavo, perfidno, danas posebno kroz bolesno i demonom nadahnuto vaspitanje, a posle kroz sve one oblike, deformisane oblike ponašanja, Svijet i nagrdi čovjeka, koji ga praktično unakazi, deformiše. Takav čovjek, braćo i sestre, on skoro da ne može i da povjeruje da postoji takav ambijent gdje je sve radi njega. Kako možete ubijediti čovjeka, ubijediti dijete, Sinak, čer koji ni u svojoj kući od svojih najrođenijih nije primio ljubav, nego je najlazio na mržnju, na nasilje, prevaru, raž, obmanu. Kako ga možete ubijediti da postoji prostor, da postoji zajednice koja je sva njemu posvećena, baš njemu Lično, u isto vrijeme i svima, zajedno svima saborno. E u tom kontrast, kontrastu, u tom velikom jazu između svijeta i crkve, vidimo veliki problem, braće i sestre, problem koji imamo svi mi koji želimo da se uključimo u život crkve. Zato i oni koji uspiju kako tako da priđu, ipak nose na sebi tu veliku traumu. I rijetki su oni koji crkvu doživljavaju kao majku, kao istinsku majku koja ih ljubi svim svojim blagodatnim bićem. Oni koji priđu crkvi ali ne posjete tu veliku ljubav kojom ih Gospod kroz crkvu ljubi, oni se obično zaglavljuju u pravilima. I razborivaju se od one iste farisejske bogosti. Šta jedemo, šta pijemo, kako radimo, kako stojimo, kako sjedimo i mnogim drugim pravilima koja su blagoslovena, braćo i sestre, ali ona su u crkvi radi nas i radi našeg spasenja. Ona su dana da nama služe, a ne mi njima da služimo. Isto je tako i sa častnim postom. Nije post, braćo i sestre, neki idol, koji crkva postavlja jednom godišnje i priziva svu svoju poslušnu i nerazumnu djecu da mu se poklanjaju. Ne, braćo i sestre, post je izraz Božje ljubavi i Božje brige, Božjeg straženja nad nama ljudima, i nad našim spasenjem. I jedino na taj način možemo da ga poslimo valjano, krijepeći se duhovno, osjećajući da nas Gospod kroz post, bogosilja, čuva i ljubi, brinući se o našem spasenju. Ako je Gospod takav, čoveko ljubiv i brižan, a jeste takav, pa sve i da mi ne vjerujemo i da ne govorimo i da ne mislimo tako, on ipak jeste takav, onda je sva crkva u tom raspoloženju i nastrojenju. A naša crkva je, braće i sestre, i zemaljska, ali i nebeska. Postoji i nebeska crkva, crkva svetih angela i svetih ljudi, i matera, i žena, i djece, oni koji su odgovorili ljubavlju i žrtvom na ljubav i žrtvu Božju, koji su crkvu prepoznali kao majka. I život svoj ugradili u nju, umirući sa tom vjerom i tom ljubavlju koja je besmrtna. Od njih je sastavljena i satkana nebeska crkva. I oni, kao udovi tijela Hristova, dijele, braćo i sese, raspoloženje sa glavom, ispunjeni istim duhom. Duhom Oca Nebeskoga, u njima plamti ljubav prema ljudima. Jer kako može biti drugačije, ako car ljubi čovjeka? Kako će, braćo i sestre, pratnja careva? Kako će čeda careva drugačije nego kao cari? Ako Gospod ljubi čovjeka, i je crkvu osnovao radi čovjeka i radi njegovog spasenja, onda i svi svetitelji ljube čovjeka. I sva sveta nebesa, braće i sestre, to je mnogo važno da znamo, a to tako malo osjećamo. A to nam je danas važnije nego bilo koje drugo znanje i imanje. Sva nebeska crkva, braće i sestre, gori, plamti ljubavlju prema čovjeku, prema nam, prema svakom od nas. To potvrđuje i ova sveta liturgija i ovi sveti darovi, tijeva i krvi koji će nam se ponuditi i dati. A izraz ljubavi maksimalni izraz ljubavi Bože jeste upravo sveta ta liturgija i sveto to tajna sjedinjenja Boga i čovjeka jeste vidjeli braće i sestre da se neko ljubi na takav način kao što se ljube čovjek i Bog u onoj sveštenoj mističnoj večeri u onom mističnom pričašću to jest sjedinjenju U Duhu ljubavi. Zato je mnogo važno za pričasnike, za svakog od nas, da to znamo, da tako vjerujemo i da to osjećamo. Da nam se Gospod daje iz ljubavi i da mi treba da ga primamo u takvom raspoloženju, a ne na silu, braće i sestre. To je strašno. Ljubav i to takvu savršenu projavu ljubavi primati na silu при и поправил приti преko srdца приmati у духу mržnje у духу туге у духу очаяja у самоубилčковом настроенju то je bra i сестр страшно светители наше церкve бринвонаа Jedan od njih, koji je svoju brigu projavio na današnji dan sveti velikom učenik Teodor Tirov, javio se crkvi u one dane u presnom gradu Carigradu, spasavajući vjerni narod od sablazni cara Julijana Odstupnika, koji je namislio da oskrnavi, crku koja je ušla u časni post, nudeći im namirnice koje su oskrnavljenje i doložrtvenom krvima. I on, poslan od gospode, javlja episkopu, a episkop narodu, da toga dana ne uzimaju namirnice sa tržnica, nego da se hrane koljivom, kuvanom pšenicom, Crkva je taj događaj sačuvala za naredne generacije, evo mi ovu subotu prvu postu praznujemo kao Teodorovu, sjećajući se projave ljubavi nebeske crkve, u ovom slučaju projavljene kroz svetog velikomučenika Teodora, ali ne samo ono. Nego svi svetitelji ljube nas, braćo i sestre, blagodatnom ljubavlju i brinu o svakom našem danu i trenutku. Jer oni znaju da u vremenu mi treba vječnost da otkrijemo. Oni znaju da mi u svijetu koji je pun mržnje i koji je sav protiv čovjeka treba da otkrijemo. Kao životnu živu, živu kucavicu, da je crkva sva radi nas i radi našeg spasenja. To pogotovo važi za ovu traumiranu generaciju 20. i 21. vijeka. I kroz ovu subotu crkva nam poručuje, hrabreći nas, da znamo da je nebeska crkva sa nama, Da znamo da je crkva prisutna i da je u prisustvu crkve prisutan i Bog, a da je On sav ovdje radi nas, ne jednim svojim dijelom, nego je sav, braćo i sestre, tu radi nas. Sva crkva pravoslavna je radi čovjeka. Ona praktično nema nikakvu drugu potrebu. I razlog svom postojanju, jedino čovjek i njegovo spasenje. Ne jedan čovjek, ne jedna nacija, ne jedan jezik, ne jedna država, nego svi ljudi, braći i sestri, ali pod uslovom da priđu crkvi. Gospod svoju ljubav Ostavi crkvi, crkva je nudi svakom čovjeku. Izvan crkve nemojte tražiti ni Boga, ni Božju ljubav. Izvan crkve nalazi se prostor svijeta, prostor mržnje. Gospod je rekao da svijet mrzi nas, ali da je prije nas zamrzio njega. Svijet, braćo i sestre, ne voli gospoda. Svijet ga mrzi. Samo što se ponekad pravi i maskira da je kao ravnodušan ili saglesan, ali ne. To je zmijina mudrost, to je lukavstvo demonsko. Gospod nam otkriva ono što mi možda sami ne možemo da vidimo. I zbog čega se često i uplićajemo u veze sa ovim svijetom. Gospod je otkrio da svijet mrzi čovjeka, jer mrzi Boga. A čovjek je, braćo i sve kruna Božije tvorevina. Zato prepoznajmo ove posne dane suštinu prepoznajmo da je crkva prisutna radi nas i radi našeg spasenja i da je sva izatkana i prepuna blagodati Božije, ljubavi Božije prema svima nama. Tu ljubav ona će i na ovoj liturgiji projaviti, kako rekao smo, na savršen način, nudeći nam najveću vrijednost i neba i zemlje i vremene i vječnosti, nudeći nam samo prečasno tijelo i samo prečasno krv Isusa Krista, Sina Božijeg, a našega, Boga i Spasitelja. Da primimo te darove u duhu blagodarenja, i u tom duhu da provodimo svo vrime ovoga posta i sve dane života našeg sve do onog prelaznog dana done do kapije osmog i vječnog dana gdje daj Bože svi da se okupimo kao i na ovoj liturgijskoj kapiji i da uđemo prepoznati blagosloveni od oca kao sinovi njegovi braća, sina njegovog jedinorodnog, a uvedeni svjetlošvi silom duha svetoga gospoda životvornog. Amin Bože daj.